Bai, etxeparek antuz, bada, jadenik urte batzuk egiten dela, Iaz izan zen, e, hola, nola baita erratego potenteena, Iaz kokatu genuen, ba, e, eraman genuen sagarrondoen kampaina horretan, azten gaitu, azten dugu, lelopean eraman zen, etxepar elizioa ornitu alizateko, iruru euroko kanpaina famatu hori, eta horren baitan beraz, etxepar ekantuz, hau kokatu genuen etxepar ekantuz zer da saia ostatuan, e, urtero otsaiean egiten den Afari bat, e, Lizeoko kantari batzuek alaitzen dute, baina baita kuskustu txarangak ere. Eta beraz, horko e, dirusarrerak Lizeoaren zat, edo Lizeoan den proiektu batentzat e, zuzentzen dira. Aurtengoan, ba, abenduaren amazazpian bertso finalarekin, bertsoli elkartean egin genuen bezala, e, txepareko ikasleak iparra egoara egingo dugun bidaiara Suzenduko dira etxe parekantuzeko irabaziak Osongi, e, beraz gogoratuko dugu, bona, iparregoa e, elkarterekin e, bat egiten e, duzuela eta bertaran bueno, antolatu dituzten ekimenak ba, jarraitzeko asmoarekin zaudetela, ere bai, txeparek antuz ekimenari buruz, esango dugu, bueno, ba, illaren bederatzean izango da, zikiro jak, jatea proposatzen da, eta baitaren, bueno, ba, esango dugu, animazio izango dugula ez da. Hori da, bai, kantu afaria izanen da, bai, zikiro jatea eta eta gehiago ere eta beraz hori izeoko kantariak izanen dira, kuskusstu txanga, hori erranuzzun bezala iaren bederattzian heldu den hortziralean zorzietatik gaitzina, pausuko saia ostatuan hogeita bost eurotan eta etxepareko ikaslentza togei eurotan. Bo bueno, ba, txartelak attxikitzeko modurik erre pausuko saiiostattutik bertatik e, bon bueno, pasatzea da iruta, bai. Baitare, bat telefona telefono zei zenoman daiteke, horretarako bohar 06 laurogeita bost hogeita zazpi laurogeita hemen zorzi, Laro gaita, emeretzik telefono zenbakira daitzea. Ba, besterik ez duzue. Ez dakit, e, bueno, lehenik eta ben, animatoko ditugu baita re, mono inguruko lagunak, ez, e, ekimen honetan parte hartzera? Bai, hori da, hori e, azken finan ekimen askierrikoi bat da, iparregoarekin lotura duena, iparregoak, ba, azkenan eskualde honekin lotura handia du eta horren aurre jastabat izanen da etxeparek antuzau eta bai denak animatzen zaituztegu urbiltzera, gironean pasatzera, eh urtotsaiak 9 eta hola Aurrik dituzue, estelako ekimen batzuk antolatzea, bono, segurako bidei horren finantzatzeko, hemendik aurrera, ideiren batu epaduzue, edo e, momentuz? Segure nik hau izanen da azkena, ilabete baten buruan heldu daia iparra egoa, e, hangabiltzaia han batzuk ikasle batzuk atzo bertan joan ginen ara, hangoekin harremanetan egotera, eta, eta, eta momentuz hau izanen da dena, baina, bueno, jakinean, jakinean ukanen ditugu eren zuleak, eta eskualdeko interesatu oro?